Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av On The Map BI Podcast. I detta avsnitt kommer vi få lyssna på Musa Hasselvall som berättar om lite om hösta, lite grappling och annat smått och gott. Som vanligt presenteras den här podcasten ihop med 3%. 3% handlar om att någonstans belysa att det är så pass få som verkligen satsar på det de vill göra. Därav den här siffran 3%. Och ja, jag, jag tror att det vore fint om... Fler gjorde det man verkligen brinner för att göra. Tänk om alla liksom, det kanske är en orimlig tanke men att om alla gjorde det de verkligen ville göra så kanske det skulle vara ganska så bra. Så kanske det inte alltid är 100% genomförbart. Men försök fokusera på det du tycker är roligt och gör så mycket av det du kan som möjligt i ditt liv så kommer det säkert bli fint. Vi jobbar även ihop med top equipment. Jag har chattat om det ett antal gånger här nu Att det är G på gång De är på gång Och det ska bli väldigt spännande att få se när de väl Landar på svenska mark Hur de ser ut, hur de känns och allt det här Så är ni intresserade av att få veta mer om 3% och Top Ranked Så finns bägge två på Facebook Så bara sök upp dem där och likea deras sida Så har ni alltid det senaste Vad som händer med dem Okej guys, är ni redo? Då kör vi Då hälsar vi Musse Hassevall. Varmt välkommen till On The Mat BG podcast Varmt välkommen! Tack så mycket. Hur är läget? Ja, jag, jag försöker sköta mig. Du försöker sköta dig? Ja, det att ha mycket att eh, stå i. Man ser ju på eh, kvällstidningarna att det är mycket med det här med att vara jockey och så just nu. Ja, exakt. Jag har ju sablat om lite grann där. Men alltså, det betyder inte att jag har slutat med... Med, med att träna kampsport såklart Men det är bara att jag eh, jag fick en chans att göra det här projektet och Då tyckte jag det var så hella roligt Så då kunde man ju liksom inte låta bli Okej okay. Man vill ju sen bli jocke också Ja, för, för en annan som inte har hängt med på Hur det här hela började liksom, Hur blev det att Kampsportsmusse blev en jockeymusse? Ja men det var ganska enkelt För det, det började för fyra år sedan eh, Med att jag blev erbjuden att vara med i en eh, En grej som heter eh, Eh, Stockholm Horse show där de hade en grej som kallade det för Stjärnornas hoppning du vet, och så var det lite så här att ja, de, hade väl, de, de försökte få in lite olika kända personer och jag var ju verkligen inte på topplistan kan jag säga men det, det var någon som liksom kämpade in mig där Okej. Okay. och mycket liksom de, de vill ju helst folk som sjunger slagers, alltså på i stor hela ja. den typen av gippon. men i alla fall jag har varit 20 länge på att få hålla på med, med, med det där med att få rida på, något, på ett eller annat sätt. Okay, och sen så blev det liksom att jag fick. Till slut då så var det någon som inte dök upp. Så jag fick komma ner på ganska kort sikt. Och så, och så gjorde jag bra ifrån mig. Och så, så fortsatte jag liksom rida. Så mycket jag bara kunde. Och så blev det liksom ett år till. Och så blev det ett år till. Och så går det ganska har det gått ganska snabbt och okontrollerat. När jag ridit. Så, att, så att då var det någon som bara. skulle inte prova jockey? Och så ja, och på den vägen ner. Och så försökte jag ta licens. Misslyckades med det. Och sen slutade det med att jag till slut då fick det här projektet då, som byggde på att jag skulle försöka bli ja, bli den här typen av eller bli jockey då helt enkelt mm. och det var ju skitroligt för då fick man liksom lägga så mycket tid på det och det blev ju en helt annan grej så det var ju, det var ju en så fantastisk möjlighet Det här med häster, är det någonting som funnits med länge bilden eller någonting som dykt upp nu nyligen? Nej, man kan säga att det började där för fyra för ja, okay. år sedan så det, det är inte, men, men det har kanske funnits en liten sån här hemlig längtan att få hålla på med det där. Ja, okay. vad, vad, vad ligger utmaningen i att bli jockey då? Vad är det som är svårt om man säger så? Ja det är, alltså, det är en väldigt eh, man står i en väldigt krävande position liksom du står, alltså, du, du har ju, du, du, du står ju väldigt hukad för att ja. störa hästen så lite som möjligt så man, man är egentligen bara där för att styra lite grann men sen, eh, sen i mellanåt så behöver man också hjälpa hästen och jobba hästen för att den ska liksom, springa snabbare så okay. då tänkte jag att du ska stå som du bajsar i skogen 60-65 km i timmen Och dit då ska du Hjälpa en, en häst Och gå snabbare in och putta den På halsen, alltså det är sån Det är sån otroligt overklig Och du står liksom, du har balansen på På främre tramtynerna Det är allt du har, för du får liksom inte ha balansen I händerna, så du har liksom, Du står i en otroligt sjuk Utsatt position i, ja, i Ganska höga hastigheter då med med liksom 500 kilos odjur alltså det, är, det är fantastiskt. Och liksom det, hela upplevelsen av att man liksom har den här alltså ljudet, att man liksom är så nära som man känner den andra hästen, hästens, hästens kropp mot, mot benet. eller att Man kan nästan liksom sträcka ut och ta eller bara prata. Man skulle kunna nästan viska till Jockeen bredvid mm. för att man är så nära varandra ibland. Det är oerhört alltså overkligt äh, häftig känsla. Hur, hur länge går sånt här lopp på det? Hur, alltså hur, hur länge var det? Du, jag vet, alltså, faktiskt jag, ärligt alltså att jag vet inte, men det är alltså, bara vi pratar bara liksom två minuter, en och en halv, två minuter eller någonting. Det är inte alltså, länge några, tänker mig jag stå i den positionen och liksom... Ja, du vet, det sjuka är det, du vet, på så här, på så här, lite på äldre dagar, alltså, nu när, om jag går ner och brottas till exempel, ja. eh, jag brukar ha så här sessions med och samma sys, och då går vi ner och så... Kanske vi brottas 45 minuter, en timme i sträck ja. Så att vi, vi bara grapplas liksom och, och om vi gör det då så, ja Då har vi inte vi någon break Och så försöker vi döda varandra Det är liksom ja. det styr för att det ska vara. Och så gör vi det Och sen när vi liksom, jag menar, Det blir jag ju trött av såklart liksom, Och så är man upp till fighter Och menar, man får kämpa ja. Och han är lite, lite tyngre och starkare än mig Men, men det blir liksom, menar, det fixar, det fixar man ju Här, det finns vissa hästar som jag rider här ute på Tävulgalopp som är så jobbiga att du är en och en, en halv minut med dem Jag har aldrig upplevt en sån trötthet I hela mitt liv. På en och en, alltså, det har det, det varit Absurt att känna. Att det har varit helt sjukt, för att man liksom. Och, och framförallt handlar det om när man ska hålla nästan. Det är inte, alltså, det är lättare att gå snabbt. Men när man ska hålla dem, då är det, det blir så jobbigt så att det är helt. Ja, det är sjukt. Okay. Men hur, hur länge kommer det här pågå nu? Det är, liksom, är, är det liksom en viss tid eller är det liksom i all framtid här nu? du ska du hålla på med det här? Ja, alltså nu, jag, nu är projektet klart, men jag, nu har jag ju fått min licens och jag, så jag, jag tänker att jag ska gå lite försöka gå lite olika lite olika lopp liksom. och sen mm. tänker jag kanske att jag vill ha en sån licens så jag får på hinder också för det okay. är ju också jävligt alltså, så att man får, inte vanligt här show eh, showjumping utan när man Alltså galopp med hinder. Galopp med hinder? Ja. Varför inte? Ja, det blir <laughs> det. är så sjukt. Hinder... Hinderlöp helt enkelt. Ja, okej, okay. typ som 100 meter hägg för människor fast på hästar då? Exakt. Shit. I, i... Då, då kanske de ligger upp i 50 km i timmen. Och så kan det vara upp till 1,60 hinder så det, det blir ganska maxat. Ja, jag har faktiskt aldrig sett honom någon gång. Däremot har man sett de här som kör cross-country eller vad kan heta, ja. Som är typ av stora händer i skogspartier hit och hit en dit. Det ser ju rätt tufft ut. Men det där är... ja, tänk, du tänker på fälttävlan. Det är ju en jättesjuk sport. Ja, det är en av mina favoritsporter när man debatterar kampsport. Okej. Okay. För att när man pratar om hur farligt det är med liksom MMA till exempel för huvud och så. Då brukar jag fråga om man tycker att, att just Eh, kanske döden i den värsta skadan för de, de har ju liksom, i, i världen så kanske det dör 57 till om året i bara fältrit så att, eh, det är en väldigt, väldigt extrem sport ja. så är därför är det lite en sån favoritfest men det, det är en otroligt häftig sport också och det är ju jäkligt coolt för det, det, är, det är också en cool sport som killar och tjejer tävlar mot varandra ah, det finns okay. inga sådana det finns inga liksom olika så här. ja ah, det är killar och tjejer hit och dit och inga viklas, ja. ingenting ja det är, just i jockeysammanhang som är utvecklade ja. eller utvecklade man får man har liksom, man får rida upp i, i vissa vikter för det handlar om liksom vilket poängtal hästen har och så där. Väger du in med häst hästar utan häst utan häst, ja, utan men häst. Men med, men fast en med liksom alla grejer så att, uh, nu gick jag att, nu behövde jag inte gå ner alltså nu skulle jag ligga på 65 med alla prylar. så att jag ville ner i kanske 60 är det, 64 med kläderna på så det var inte så farligt nej okej. Okay. Ja, det, ja. Det här med häst är ju galen grej. Jag, jag, så jag kan tänka mig det här sen när du pratar om att ja, den här galopp med hinder. att det blir, måste vara en jävla utmaning så. Alltså. Det är riktigt maxat för att det är, det är som jävla fart och ändå hoppa över söka hinder. Och det är liksom inte det är en helt annan teknik än om man hoppar en häst på, på, på hinder så här, show jumping hinder. Då mm. är som alltså vanlig hoppning om man säger så. Så det är skittäftigt. Liksom, de där grejerna går inte att jämföra med bara. Alltså du är lite fast i det där och verkar som nästan år ju. Ja jag är helt trött. Ja. jag är liksom du vet, jag, sen är jag opererad nacken förra året så jag har haft liksom en lång period när jag inte kunde köra kampsport och okay. och uh, jag vet inte det var, sen är men alltså är helt annan sak det ersätter ingenting. Jag tycker att jag vill, jag vill göra båda liksom. jag, vill, mm. jag kan vill jag försöka få få chans att Rida och så försöker jag ju liksom fighta så mycket som det går också men jag, jag försöker hålla ner det för att jag jag har inte ens bli som liksom blir göra det lite för mycket. Mm. Alltså jag är inte liksom, jag är lite så här ofrivillig idrottsman kan man säga. Jag är inte egentligen är inte jag kanske så intresserad av idrott i sig. Jag har ju liksom alltid gillat att nu ska jag ska försöka vända mig att inte säga sloss. <laughs> för det är ju liksom en sport vad det på mig. Men, men jag vet vad jag menar jag jag gillar mm. som liksom själva fightingen och det har ja. ju liksom gjort att, att jag har slarvat jättemycket med, med träning jag har tränat extremt obegåvat och det har ju straffat sig i längden Okej. Vad var det som har hänt med nacken då? Nej men Det finns pålagringar där nerverna går ut och då, eh, då är det som att eh, mina egna kotor liksom, eh, klipper mina nerver så att jag höll på att flora känslan i armen och, ja, eh, och liksom lite funktion så de trodde på förlamning till på 3 liksom till fem år i vänstra armen. och sen så trodde de kanske att höger, det fanns lite risk för den också. så Det var bra att operera. Det, det är helt okej okay nu eller? Nej men alltså, ja det, det är mycket bättre. Det, mm. det är en väldigt bra operation. Men jag har lite, fortfarande lite känningar så. Mm. Jag hoppas att det ska vara bra. Ja det låter bra. Och om, vi, om vi liksom börjar prata om det här nu det som ändå ligger i till den här intervjun, det här med kaffspot och så vidare. Hur introducerades du till det här med Campspot och Fighting och liksom när var det här? Det var, man kan säga att det var bara Rent och skärt grupptryck Det var liksom någon polare som nej, var verkligen drivit, Men det var en, en polare till mig som började Han gick en gång, det öppnade liksom, Och började med barngrupp i Nacka Jutsu Klubb, eh, När vi var tio år Och så var, gick han en gång så att vi måste föra med på det här Och så gjorde jag det Och sen, så du vet, det var precis som att jag bara blev kvar och okay. min tränare har sagt det senare liksom. Jag förstod inte vad jag gjorde där för jag var sjukt obegåvad. <laughs> jag att trappa och verkade inte sig men, men jag, jag älskade att vara där och det var liksom, eh, sen fastnade jag helt liksom, och blev helt såld på det och, alltså på, på, jag vet inte i början av, liksom vid den tiden då var det någon slags förvaring av mig själv tror jag. Eh, men det var, det var väldigt väldigt eh, det var faktiskt fantastiskt. När, när var det här då? Eh, vad kan det ha varit? Eh, alltså tio år, det är alltså 30 år sedan. Ja, okej. Okay. 30 år mm. vad, är, vad är det för 82? Ja. ja. Ja, det är ett tag sedan. Ja, det är en stund. Ja. Och, och, och, och, var det vanligt typ det som vi idag kallar för då var det för... Exakt. Det var, det var min tränare Imamskjöld då som, som lade grunden för sportgytseln mm. tillsammans med några till. Och det var ju liksom en, en lite så här, Ja, det var det. det, det var, man kan verkligen säga att det var ju på det sättet. bara det, det gruppen då så man inte på med slagspark men vi eh, fick ganska fort gå över i vuxengruppen och då fick man bara på med det. Och man tyckte. Så det var, man, det var ju enkelt sagt en blandning mellan karate och judo kan, mm. kan man enkelt förklara. Mm. Och det var ju liksom att... Alltså då var ju det enda liksom bland systemet som man kunde hålla på med, där man fick kolla på med slag och spark och kast och liksom den eller markkamp. Mm. Och det var ju fantastiskt, eh, tyckte man. Det var ju roligt Sen var ju själva systemet väldigt motsägelsefullt. För att det var ju lite så här att för att få det där på, slag och då, måste nästan, då är det nästan viktigare med tillbakadraget och skriket än själva träffen. Eh, och det blir ju liksom konstigt om du får här. Ja. För att, Sen när du ska gå in och greppa då, vilket du absolut inte fick göra i samtidigt som du blir träff, eller, liksom, träffar den andra. Alltså det blir lite så, här, okay. så, blir lite så här, du vet att man ska pang, slå, och tillbaka gap och skrika och sen gå in och greppa. Så det, liksom, när man fick bala på med en mat, då tyckte man att det var så häftigt för det var liksom, kändes som att ja, de här grejerna sitter lite ihop. Liksom, det, oh. <laughs> förstår du vad jag menar? Det ah, ja, ja, ja. Äh, men det var, alltså, som sagt, det var några... Ja, ja, jag körde fem år i landslaget där i ett så ja, det är jag hade jätteroligt nu. Hur utvecklar sig i dina intressen sen då? Var det bara gjutsig? Eller vad, vad hände? För det, det, det man känner till om det är att liksom, liksom, brotta musse har man liksom känt till. Liksom. Ja, jag Land. har inte varit brottare. Ja. Eh, det är väl bara att jag har varit, tyckt väldigt mycket om liksom, markkampen i alla dess former. Mm. Och det var lite som att jag fick bara ett tillfälle att springa på olika eh, Alltså, när, när, jag, när jag tävlade i landslaget Då, då passade jag verkligen, verkligen på att gå runt på Väldigt, väldigt mycket olika ställen liksom. och, eh, jag, du vet, jag åkte till så här, Uppsala Och tränade karate för Damjedovi Som var fransman Jag, jag drog, kanske körde sparades hos Carlos Romero eh, Som var liksom också lite mer karatebaserad Jutsu Och sen Judo på Spiff Eh, Janne Ducewski tog med mig på värsta resorna där liksom, och, och det var liksom ett sätt att här, hitta Och då, när det började dyka upp liksom Sambo tyckte jag var fantastiskt Så att jag mm. tror jag måste ha varit den första i sportjutsen Som gjorde ett benloss på någon <laughs> Och liksom, då höll de på diska mig För de bara, visst, fattade inte vad De trodde att jag skadade att det var liksom ah, okay. gjorde Du gjorde en viktors roll på någon i en tävling Det var ju superspektakulär tyckte jag, jag tyckte det var liksom riktigt classy. Ja. Jag fick inte poäng för den. Känner du känner Victor's roll. Nej, faktiskt inte. Ja, men det är liksom att det är som att du, du, du, bara, du vänder dig om och så så att du får liksom eh, och så bara du dig fram och greppar den andra ben. Så rullar du bara, du bara gör en kullebytta och så går du direkt ut i rakt knä loss. Alltså det är en så här, det är en riktigt gammal så catch grej tror jag också. Okay. Och det lärde jag mig på, på Nikolaj Malmqvist där på Sambon som är liksom en, en, en man med så mycket liksom önskefulla tekniker att det är helt sjukt. Och jag blev så såld på det där att, du vet, och då, då kom jag i kontakt med lite folk som började köra BI, Sam och sen du vet, senare som blev Shoto. Liksom det var mm. en fantastisk eh, tur det där liksom när man upptäckte den där världen faktiskt. Mm. Hur, hur mycket BI har du kört då? ja, jag körde liksom. I, alltså, per, då körde jag ganska mycket då. Alltså där åren runt 90. Vad kan det varit? 98, kanske där. Där hade jag några år när jag körde. Men BI utvecklades ganska tråkigt då på den tiden, tycker jag. För det var liksom så otroligt. Alltså, man tjänade verkligen på att ligga och hålla varandra. Okej. Okay. Det hade ju redan gjort det liksom i. i uh i, i utsyn, liksom det där med bara ligga alltså, det, det var liksom som att det, det, det räckte med att man bara tog några lite poäng och går och tjurade åt, och eftersom de flesta var så mycket större än mig på den tiden så blev ju träningarna inte så roliga det är klart. och det som var häftigt är att jag hade så otroligt mycket nytta av att jag hade kört liksom redan 15 år i princip, liksom Nevasa och markar, så jag hade ju massa nytta av det, men det var bara att det blev mycket lättare för mig att utnyttja det när jag Gjorde, gjorde det tillsammans med eh, Eller när gjorde det utan gi mm. För utan gi blir liksom Det blir lite mer ursäktande tycker jag När i stora viktskillnader Hur tänker du då? Nej men grejen är att alltså, när, Om någon är mycket större än då Det är lite svårt att täppa till Har man direkt det då har man liksom stöd av den, den liksom, mm, Okej okay, det menar så Och mm. finns det finns någonting att hålla i mm. men, men det är klart att det tar lite längre tid Och kanske inte ut någon som är större och liksom kämpa sig mot, mot liksom, Styrka och sådär och tynd Men det, det, liksom, det, finns alltid, liksom, det finns alltid Lite mer möjligheter mm. Det finns liksom möj Mer möjligheter att, att sticka liksom. Och det kanske också gör att man tappar chansen Att ta grejer, men det gör ändå i alla fall Att gamet blir lite, tycker jag för mig Roligare mm. Och liksom lite mer utjämnande Än när man liksom bara blir, du vet, när det var folk som bara låg och höll i, i gard liksom, Och mm. bara, ah du kommer inte därifrån <laughs> Ja, det det var en jätteintressant 20 minuters sparring när du loggo. Så att med de mina ben och höll. Ja. Alltså det var, det var inte så den alltså jag vet inte att BI inte ser ut så idag men på den tiden det såg ut så liksom. det, det fanns inte så mycket liksom, det, det, liksom Utvecklingen var liksom den var lite det var liksom där den landade under en stund liksom. Mm. Kör ni de benen nu med eller hur hur ser ditt schema ut nu? Vi kör några kväll då alltså jag har haft, Liksom känner att jag har haft mina liksom, jag vet inte, säkert 20-25 år kanske till och med I, med direkt liksom. och jag, alltså jag gillar att vara i kalllingar alltså det <laughs> ja. alltså jag tycker inte ja. jag ja. gillar att vara i kallingar med andra killar i kalllingar jag, jag tycker att det, alltså det är något jag vet inte, det är något jävligt befriande med det alltså det, är att man liksom, det finns inte nästan någonting som, som markerar någon typ av det är också en sån här, jag gillar med kampsporten på det sättet att man liksom så här det handlar om helt andra saker. Det finns, ingen, det finns inte alls samma typ av status i liksom pilar, eh, pengar eller yrke. Utan man, man är liksom så här. Man är naken. Alla jämlika. Ja, det är liksom det är något jävligt fint med det som jag tycker det är. Och det, då handlar det liksom om att man levererar i liksom brutal. <laughs> jag menar, <laughs> alltså, det, är något, det, jag tycker att det är jag tycker att det är väldigt fint. Ja. Oh. Eh, uh, snackar du ren grappling nu eller är det brottning eller när du säger i kallingen vad tänker du på vad, vad är det du kör av för något? Jag menar alltså submission eller? Ja. Submission eller ja, alltså, nu har jag, jag oftast ofta på mig, men det var ju väldigt länge sedan. Det där var ju en jag alltid med att ha liksom sungas eller ja, hur ska kalla dem. Alltså spidos. Ja. Och för att det var ju liksom alla mina första så här, liksom MMA submission hjältar och sådär De hade ju det. De hade ju inte, alltså liksom de där första liksom, Suzuki och alla de där lirarna alltså, De hade ju, de hade liksom, de hade spilos Och det, mm. jag, jag, jag tycker fortfarande att det är coolast Men jag. nu blir det att man har liksom mer liksom, eh, tights faktiskt Ja Men det känns bara lite artigare liksom på den vänster Det ser inte lika, jag vet inte, var det var väl någon UVC match för något år sedan det Var det någon som körde i sådana här valballer Och det såg ja. inte helt snyggt ut, han låg och körde en guard, typ så Nej, precis. Det gör ju inte det. Och jag, nu har, jag liksom, nu, jag har ju tävlat, liksom... När jag har tävlat de här senaste åren då har jag alltid kört så för att jag bara tycker att det är... Men man får ha på sig en liten extra kalsong under och så bara en liten sus på det så behöver, det inte, behöver de inte se att jag var dugg. Nej. Men det, det är... är ja, precis. Det är, jag tycker bara att det är en sån... Jäkla, jag tycker att det är en skön stil bara. Ja. Hur, hur pass aktiv är du inom grappling nu då? Hur mycket blir det utav av det hela? Nej, men jag liksom... Alltså nu kanske jag kör kampsport någonstans mellan en och till tre dagar i veckan. Liksom. Mm. Och då kan det vara att jag går ner och kör något så här eh, Taiba-pass eller någon boxningspass eller någon grapplingpass eller, eller MMA-pass om jag hittar ett sånt. Jag har ingen så här direkt. Men det är klart att det, det finns en grej som jag alltid har tyckt så jävla häftig. Det är liksom den där speciella stämningen på liksom, en öppet sparringpass på fredagar. Det är liksom det är typ magi tycker jag. Mm. Oavsett vad man gör, vilken typ av liksom, slagsmål du är den, eller ägnar åt så är det någonting med liksom, så här, allt liksom, hårt jobb liksom, från veckan som har gått kanske lite så här, besvikelser lite liksom, bitterhet över någonting i jobbet eller vad det nu kan vara som blandas upp med någon slags förväntan på helgen och någon slags skjudande kåthet <laughs> är, liksom, en otrolig kärlek till liksom, den här de här sporten som vi håller på med som ja. gör att, alltså, alltså jag, jag älskar när jag grinda alla alla bara går loss det är liksom så jävla roligt alltså, det är så här det är, jag, tycker att det är, jag, jag, jag tycker att det är helt fantastiskt faktiskt. Ja, vad kul. Vil, vilken klubb håller du hus på nu med? då? Eh, jag eh, liksom, min hemmaklubb är fortfarande Pankras mm. Pankraskium och eh, där är jag nere liksom Liksom regelbundet kör och så går jag ner lite grann på All Stars är och kör lite grann. Sen är du ett på på lite, alla, det, jag kan åka ut i Tensta och i boxning där hos Tom Tom. Och, eh, eller kanske bara med Sena, Watchmark-an-Jang. Alltså, du vet, jag har bara lite så här. Mm. Du vet. Och menar, får man en chans att slänga några slag med Sasha Lindgren, då tar man ju definitivt det liksom, tillfället också. Men annars är det, du ett så här. Men du vet, det finns massa såhär roliga jävla Legender som man får att köra med Jocke kör där ibland, Tai pass liksom. Det är det ena mittspass och sådär Jocke Karlsson, det är ju är sjukt roligt då. Du vet Han är ju liksom en fantastisk fighter det är skit, Alltså även när han håller liksom ett enkelt så här, enkelt Liksom mittspass så är det Sjukt roligt, alltså det är bara Bra tryck och bra stämning Alltså jag älskar det där, alltså. mm. Det är så men Man hör ju på det att, att, att du är väldigt passionerad Vi pratar om det här Vad, vad är det liksom som gör att, att, att det här Fann dig så pass tidigt Och det enda lever kvar så, bara så länge efteråt Jag tror att det är för att den har liksom haft betytt Olika saker för mig Det är en av de grejerna som har gjort att det har kvar så länge Att, att Det började i liksom någon slags sjuk Konstig förvaring bara av mig själv Som Jag, inte, jag vet inte riktigt vad den betydde då För mig exakt För som sagt jag var extremt rörelseobegåvad och jättesvårt att Liksom, eh, ta in saker och sådär Så, där. så att jag vet faktiskt inte exakt varför jag kvar Det är många som undrar det kan jag säga Men jag gill, liksom, det var, det var, då var det no någonting annat Och sen är, jag liksom vann mitt första SM Lite grann av någon slags slump eh, Då liksom gick jag in i en ny fas Då blev det liksom eh, Satsa på att liksom, eh, tävla och, och komma in i landslaget Och det, började, det blev liksom, tog en helt ny Liksom ton för mig och jag förstod inte alls vad det innebar att vara ett SM då, eller vad säger ett landslag alltså jag har fortsatt att träna så här, tre dagar i veckan typ alltså det var inte så, du vet men, men, alltså, jag, jag körde inte så hårt, jag fattade inte liksom, vad det innebar, för som sagt jag liksom hade varit liksom, någon riktig idrottsman i grunden liksom och då, och då, då tog det liksom, en ny fas och då blev det liksom men sen så, så landade det kanske väldigt mycket i någon slags behov av du vet, både bekräftelse och det handlar nog väldigt mycket om bekräftelse då och sen kanske också delvis så har det nog handlat väldigt mycket om någon slags hävdelsebehov liksom, för att man alltid har varit minst men det har inte varit så här uppe i huvudet på utan det har man ju kanske insett senare mm. och nu, liksom, nu är det någon slags, jag vet inte nu har det tagit någon ny fast, nu handlar om någon slags, alltså jag är ju bara njuter av så här överlevnaden ibland att, man bara, att det bara känns som att det är liksom, man är mitt uppe i i liksom mm. något Ja, ibland, ibland är träningen jävligt tuff och då, då får man en kick av det istället, att det är så här, det känns som att det är på liv och död liksom. fast det, det är ju inte i närheten av det men så får man upp den där liksom, känslan av att man, liksom, man tar sig mm. igenom helt sjuka situationer och tar sig vidare man, liksom, när man håller på och trixar och lurar någon till, till, till en eller andra liksom. det, det är en otroligt häftig känsla tycker jag mm. och jag är inte någon vidarestående fighter men liksom, i, i, ibland kan jag bara vara. Liksom, det funkar jättebra när jag bara förstör någon annans. stil Det är också en skitskön känsla Att man bara, ja jag har bra kondition Jag går framåt, förstör, förstör, förstör, förstör förstör, förstör. Och så, ja Man bara trampar på mm. <laughs> hur, hur pass my, Mycket följer du i dagsläget? Är det bara MMA eller liksom hur pass? Nej det är egentligen bara MMA ja. Alltså andra grejen är det, alltså, Lite ridning för mig är så här också Jag tycker inte det är kul kolla på ridning Jag kollar inte på ridning Alltså jag börjar titta på, på kampsport väldigt sent själv. Alltså, jag, alltså titta på, på, på, på MMA börjar jag titta på väldigt sent faktiskt. för att Jag bara jag, jag tyckte det var roligare att göra än att titta på det faktiskt. Mm. Jag, vet, jag vet inte riktigt hur det kommer. Okay, jag följer väl kanske liksom, MMA liksom trillar runt på en del. Men ja, annars är jag inte annars är jag mer för att göra grejerna. Och grappling och sånt alltså BID är i regel inte så att titta på utan det tycker är mycket roligare att göra mm. Så då har du ingen vidare koll på VM och hur det går där och så vidare nu då? Det är alltså, nej, nej. missar allt det, det känns skittram <laughs> att jag skulle ha bättre koll men jag du vet så bara, Evo ser man att någon upp en Facebook-status att det har gått något bra då är man ju gratulerar mig nog gladligen men, mm. äh, annars följer jag väldigt dåligt sånt Ja vi pratade innan här igen om innan vi kör igång själva intervjun här om det här med rallasving. Ja. Hur kommer det sig att det programmet blir till överhuvudtaget? Du, det var så att jag gjorde mitt första tv-program 2004 och då var det eh, en producent som äh, började, då, att jag liksom, liksom, jag, bortsett från att jag varit liksom totalt talanglös i nästan allt jag tagit mig för hela mitt liv så är det så att jag har alltid haft liksom en jag har haft en begåvning och det, jag har alltid haft en Väldigt liksom stark social begåvning. Och det har man ofta missförstått som att det skulle betyda att man var, skulle kunna vara en begåvad tv-art ja, tv- eller att man skulle spela i grejer. Och så där. och så det, det, det stämmer inte alls överens med verkligheten. Men det som hände då var att jag blev liksom, genom åren kastad för alla möjliga olika saker. Och sen så dök det upp en grej med ett program som heter Softish som var lite det tv på en kanal som heter TV och så rullade det in och så gjorde vi det och det, eh, jag, jag såg inte riktigt vad jag skulle jobba med Jag då för jag, jag kom och gjorde mycket, hade gjort mycket reklamfilm och, så där. och det var lite så här kris i branschen, det, eh, det stod lite så stilla så tyckte jag så här, jag måste kanske ta mig vidare lite grann. Så mm. började jag jobba så och så eh, den här producenten bara kom liksom sista säsongen och sa här. Fan, det finns en, skit, en skit, Jag, jag tycker det var så kul att göra För jag, jag gick någon match under tiden jag gjorde det där programmet Då gick jag min första MMA-match faktiskt Mot ä, David Leijernäs mm, mm. Ä, I ä, Fryshuset Det var 2004 och då, ä, Så han var lite så här, Han var tittare på den och blev jävligt nyfiken Han såg mig grappling och var såhär Fan kan man inte göra ett Så ä, jag, jobbar med, med, med, med, jag känner någon annan kille som jag jobbar med en kille som heter André kanske skulle träffa honom i tag i Ja sen var det igång liksom så träffades vi några gånger och så sålde de in programmet till Zenta TV. Som var väl den enda kanal som vi skulle inte tänka så ta i någonting som inte kan sport på den tiden. Ja, för det var ju inte en liksom någon peak direkt då att det var superintresse nej, nej det. var liksom det fanns inte. Det var liksom de närmsta sörjande som. Ja. Det kände man ju på tävlingen och allting. Men ja. det, det blev ju liksom en, en serie som jag tror jag växte genom åren också, framförallt genom liksom både nedladdningar och Youtube-klipp och eh, det genom er det tredje och det den har liksom befäst sig på något sätt och kanske just för att vi bara gjorde två säsonger att det inte tjatades ut så blev det också lite större än man kunde föreställa sig Ja, men när du kollar tillbaka på det nu, liksom, hur mycket kommer du ihåg av allting som hände? Nej, ingenting för jag fick ju så mycket stryk <laughs> <laughs> Nej, men jag, nej, jag jag kommer ihåg eh, Nej men det, det det var ju liksom, ja, alltså jag är väl så här, det finns en massa grejer som jag kanske har blivit annolunda eh, för att jag, jag är en sådan person. Men ja, alltså det gängte på historien med allas skrängda. Minst det bara sånt helt fantastiskt roligt att göra. Det var det var så roligt. Alltså när man hade tränat träffat sport så länge som det gjort då, då var det ändå mm. fanns det ändå liksom en liten såra eh, idé om att, alltså vet, att få leva på sin sport. Mm. På det sättet då. Det var liksom, det var helt overkligt. Eh, det var en helt overklig grej faktiskt. Att, eh, att, ba att bara få åka runt på pyssa. Även om det var saker som man kanske gjorde som man inte eh, tänkte. Eh, liksom, eller kanske man var från början så var det fantastiskt att bara få åka runt så. Det var, nej, det var faktiskt helt sagolikt. Och det har jag mycket liksom Martin Persson som var den producent som driv in det då och liksom där bolaget Stockholm-Köpenhamn på den tiden som som var liksom, de gjorde Filip på Fredrik och liksom det var det som gjorde att de kunde chatta in det där programmet liksom Okej, okay. mm. du var ju nere där med Stefan Seidel i, och körde till Just det Hur, hur mycket kommer du ihåg från det avsnittet? Ja mycket jag, ja. Kom jag ihåg. är det något speciellt hus Nej jag, jag, jag kollar på klippet häromdagen Uh, uh. Och uh, Ni blir rätt uppläxade ju? Ja. ja, verkligen uh, var, var allting liksom På riktigt eller var det någon slags uh, Var det liksom Var det tillverkat om man säger så Nej, nej Vi blev uppläxade Det skulle man nog säga Men, men alltså, på den tiden har man inte mött så bra I tid Alltså Nej, jag hade, jag hade inte stött på Så mycket bra så bra vi lirare nej. Eller liksom Grapplers eller, alltså det hade jag verkligen inte gjort uh, Och uh, Alltså jag har ju varit nere och rullat lite med alla här nere på Och jag menar han är ju Han är ju liksom en ännu bättre fighter idag mm -hmm. <laughs> Så där, man blir ju fortfarande Uppläxad där Men, uh, men det blev liksom nej, men Vi har varit vi ordentligt upptrollade Och framförallt Andreas, jag alltså han kunde in Jag Tindra. Han var ju väldigt petig med att inte nära honom ett skit. Att, att ta mig i, i liksom någon typ av hotellrumsbrottning. Eller, alltså i de grejerna. Det, jag jag vägrade det där. Han skulle absolut inte få komma nära mig där. Hur, hur länge var ni liksom på varje ställe som blev ett program? Liksom? Brasilien kanske var ungefär i två veckor. och Då gjorde vi liksom två program. I regel var vi liksom någonstans mellan fem och sju dagar på ett ställe. Men, men det var lite... Det berodde lite på vad det var för... Alltså om det var att vi gjorde... I USA var vi två veckor. Alltså vissa ställen var det så att vi körde... Vi var i Filippinerna i två veckor. Men det var ju liksom... Extremt låg budget alltså. Det var, det var alltså... Det var ju på nåder att vi fick göra det här. Mm. Och liksom, Jag tror att... På den tiden gjordes det otroligt mycket. Och jag tror att det var det som blev liksom den stora grejen med... med det gjordes otroligt mycket... Eh, saker som var liksom det all tv var så konflikt eh, konf oj, eh, konflikt konflikt eh, baserade alltså all, allt skulle vara liksom det var bara liksom så här vad eh, så här vad heter det? Big Brother tv av allt eller mm. kanske inte det på den tiden men det var alltså jag menar det, allt skulle liksom bygga på shafts och konflikt och liksom, det, det fanns en idé om att Rallarsfin skulle vara så från början att det skulle handla jättemycket om när i slutet av programmet skulle vi gå och mot varandra, att det skulle vara spännande kring det. Mm. Så bara att vi tyckte att det fanns så mycket hårda värden redan från början i kampsporten. Vi tyckte att det behövdes. För att det, får, det, och det kändes så konstigt att vi skulle vara så. För att någonstans var det så här, i slutet av dem när man väl stod där, då då, då, då kommer man, man vill alltid hamna överst överställer liksom du vet, sänka den andra på kroppen eller den är tre. det det förs naturligt liksom, mm. för oss ändå så man behöver liksom inte som på bara på hela tiden och jag, jag tror att det var det som gjorde att många tittade på råvarsswing att som inte är på kan från början för att det fanns liksom ett det var något annat det det bara liksom ett så här, det var ett reseprogram ett program om vänskap eh, då manlig vänskap som då ut liksom upplevdes som otroligt mycket gulligare än man kanske hade uppfattade manlig vänskap för övrigt då på den tiden. Mm. Det, det var 700 år sedan. Men det, man gjorde det för att, för att eftersom vi hela tiden var i kalsonger på varandra hit och dit, då blir det ju att vissa spärrar liksom, man kommer förbi dem och så blev det något annat. Liksom. För det är det är ungefär som jag upplever det också. Det var liksom... Kapsbåtsmomentet, nu och de omkring och på olika saker och Sen så hade ni två så jävla god kemi mellan varandra, Mario Ja Och vi kände ju inte varandra innan Så det där var ju någonting som bara hände väldigt naturligt för oss Och det kändes liksom, liksom okonstigt alltså, Det var som att vi fann varandra väldigt fort liksom. Men det tog väldigt lång tid innan vi blev vänner Men just i de där momenten, då var inte det så konstigt för oss Nej. Har ni, har ni någon kontakt numera? Liksom, eller snackas ni Nej, vi? Nej, vi, vi har alltid någon typ av kontakt. Och jag, alltså, och jag försöker alltid liksom, dra en Andreas på olika... Alltså, han var med nu senast med i Jockey-programmet eh, i ett avsnitt. Och, alltså, så fort jag gör någonting då försöker jag alltid finna... Alltså, jag är galen med den där mannen. Han är, <laughs> han är, liksom, han är, det, han är en helt fantastisk person. Alltså, på, på så många sätt som inte går att föreställa sig. Mm. Jag skrev ett inlägg på den här sidan där vi håller på om filmen den här kampen om filmen om Andreas för att jag, bara, jag brukar prata om hur, liksom, hur fantastisk han är han är liksom, han är helt magisk mm. på så många punkter eh, ber Berätta om hur du vinner på den här kampen för filmen, berätta om den Jo, det är så att jag jag och Andreas har jobbat tillsammans med ett bolag som heter Nice på att försöka ta fram en lång film mm. och det är inte det är absolut inte rallarsving eh utan det bygger på att vi har gjort rallarsring. Så det, det handlar liksom om hur vi, hur vi har kommit ifrån varandra och hur vi ska hitta tillbaka till varandra. Eh, så det, man kan säga att den är, det är liksom som en... Eh, eh, vi, vi hade en producent där eh, tidigare på det här projektet som hon kallade det för dickflick. Och det var så fint, för det, det, det ligger väldigt mycket i det. Det är någon slags bromance. Eh, så istället, istället för chickflick så blir det dickflick? Dick flick. En romantisk kampsportfilm kan man säga. Om två heterosexuella män som på, på något märkligt sätt eh, vill ha varandra. Helt <laughs> kampsportligt sätt. Så kan vi säga. Men är det, är det fortfarande typ att ni ska lära er en massa grejer att åka omkring? Eller vad det, bygger... är det, det är inte till programmet det är ett skrivet manus. Okej, så är det alltså en det är spelfilm det... då? Ja, och det, det, det ligger två scener från filmen där eh, på, på lite olika, ett litet slagsmål med Felix Hallgren eh, och sen ett litet slagsmål med eh, två killar från Skidlandslaget eh, lång, kan säga. Okay. så det är bara, det finns lite där och så står det lite grann om, om projektet och sådär, för att, för att vi, vi, vi har lite problem att finansiera filmen och det är den grejen vi håller på att försöka jobba upp eh, lite tryck i mm. Finns det någonting som de som lyssnar på podcasten kan göra för att öka trycket på det här då? Sorry. Finns det någonting som de som lyssnar på den här podcasten kan göra för att liksom... Alltså gå in och lika sidan till att börja med. Ja. Sen, kommer det, sen, kommer det, sen kommer jag liksom äh, lägga upp mer om filmen som liksom berättar lite mer om vad det, vad, vad det bygger på. Så kommer jag liksom sakta men säkert ta sig igenom processen med att försöka finansiera den. Och till slut så kommer det kanske att finnas ett sätt att och vara en del av filmen och hjälpa till att finansiera den om man kan det också. Men just nu handlar det bara om att först, alltså, visa på bara intresset för filmen. Mm. Så det får man gärna hjälpa till med. Yes. Och det finns på Facebook och heter Kampen för filmen. Ja, Kampen för filmen. Ja. Det, är en, ja, det är en liten, en liten grej ja. som berättar om vår resa till den där rullen. Ja. Eh, levererar sig några brottogram nu mer då? Alltså Lite nu och då händer det att det gör det Ja Det, det händer att gör det levereras det ett brottogram Men för det mesta så alltså är, är brottogrammet undanstoppat i, i en garderob Precis som okay. det ska vara ja. Men eh, det, det, jag, det finns faktiskt en, en bild på mig och Andreas och brottogrammet där också Ja, jag, jag såg det, jag nu kika här nu Ja så det finns ju lite, det, alltså det här brottogrammet lever på, på jag får liksom, ganska regelbundt skulle jag säga, har fått det i alla år. Liksom förslag på och kommer att komma göra brottogrammet på lite olika ställen Men jag är ganska sälj med liksom, när man släpar fram det där. <laughs> alltså både för att det liksom är så här att, alltså, man kan inte, det känns konstigt att ta liksom, sjukt mycket pengar för en sån grej. Men samtidigt tycker jag att det ska vara något lite så här exklusivt. För det var inte, folk betalade ju inte för det, utan det var ju folk som liksom hörde av sig och ville ha ett. Och så när vi gjorde programmet och då var det liksom en del av det. Mm. Det var väldigt roligt, men det är också, programmet är också lite, det är ju knepigt. programmet skadar ju sig ofta för att ha ju också lite ansvar för de här galna människorna som vill ha programmet så, ja. <laughs> så att det ibland kan det vara liksom stökigt. Mm. Det var, det var kul inslag i programmet när den kom i alla fall. Det mm. var en konstig idé som jag hade hållit på mig i flera år innan och försökte in på olika reklamprojekt. Vet, apropå ingenting kunde jag slänga upp det här programmet. <laughs> det fanns inget intresse för det. Det var det dummaste folk hade gjort. Vem fanns skulle vilja ha en sån här brottare? Och det roliga var att det första programmet program som vi gjort levererade det var liksom till till en, liksom någon flickvän till, Som också ju varit i tebranschen branschen Till en snubbe på kontoret Och när vi kommer upp till henne du vet, Och vi kommer in stolt på den där Så eh, Så ser det så här Ja Hon tittar på det programmet Och säger så här, det där vill inte jag ta <laughs> ja, typ så var det Det var liksom, det var så det Hon var bara, det där vill inte jag Och det var liksom det var väldigt konstigt om där första Innan folk hade känna till det, för sen var det bara high life. Ja, ja, ja. Det var en trevande start då, kan man säga. Vad ah, säger du? Det var en trevande start. Ja, väldigt mycket så var det. Ja, man kan, man kan ju förstå, med honom. man ingen aning om vad det är för någonting. Så du gick mm. upp en kille med mask och äh, ett, ett brottardräkt, liksom. Och att var är tyst hela tiden, så, <laughs> så det var lite extra obehagligt. Ja. Jag kan tänka mig mig, jag vet inte exakt äh, vilket, vilket år det här var, men... Äh, den där, um, äh, vad kallar man det för? The Gimp i Perfection, är inte helt olik liksom? Nej, det kan man, nej precis. Det är det definitivt inte. Uh, nu, uh, är, nu är det ju inte en sån sex smask utan det här är ju uh, mer en sån här uh, liksom brottnings, uh, den här liksom, mexikanska brottningstraditionen. Precis, som det mer kommer ifrån. Men det, det är liksom Santos var en sån här legendarisk sån här brottare som eh, i någon slags Skön svartvita filmer. Du vet, han gick runt och gjorde en av i tre och räddade världen på olika sätt. Jag kan tänka mig att de som kollar på wrestling och sådana saker känner igen de här maskerna. Men som du ser, om du dyker upp till någon tjej på ett kontor som alla tidigare sett det här så kan man liksom börja undra kanske. Vad är det där för något? Hon tänker nog mycket mer på din <laughs> ja, det. tror jag definitivt att hon, det var ingen den saken Nej. Men vad händer, vad händer här i framtiden nu? då? Är det bara häst som står på schemat eller kommer påten från plats också, eller? Ja, alltså, trä, alltså tränar vill jag, jag hålla på att göra jämnt liksom. Det är bara att jag inte ska liksom, göra det för mycket och för hårt. Mm. Men äh, det, det är väl, jag, jag försöker ju bara. Alltså, jag trillar på med det I, i höst ska jag jobba med ett eh, projekt för, för SVT eh, som är en liten MMA eh, webtv-serie eh, som ska jag berätta lite grann om några fighters jag ska göra eh, med en tjej som heter Stina Lutz och Akna och, och, och ta fram och göra den här webb tv serien eh, så det är roligt det, det börjar kännas att, att folk börjar liksom acceptera liksom, sporten och förstå att det är något lite mer bakom det där mm. Och det skulle bli jätteroligt jätte för oss att få jobba med den och, och liksom trixa. Men alltså, liksom fram till det ska jag göra jag ska liksom göra lite radio där på Christer i P3, jag var en vecka det ska bli jätteroligt mm. mm. Början med augusti. så håller jag på med liksom mina andra projekt så här Ruffy Training det här Training-konceptet vi, vi har någon slags vision om att det ska kunna bli som haschet liksom är inte de tyngre drogerna, att man börjar liksom kanske lite mer trevande med Ruffy och så kanske man blir en kantsportare utslut. slut. Okay. För att det är så många människor som är intresserade av kansport idag som tycker att det verkar så roligt, men, men så är det lite skräck för att gå ner på en kantsportlokal och liksom Ruffy tänker vi att det kan vara en sån liten väg in liksom, för vissa människor. Det är faktiskt ingenting jag har talat om tidigare, vad, vad, vad innefattar det då? Vad, vad, vad går det ut på? Ruffy training är ett par och det är ett kantsportskoncept, men det är första kansportskonceptet som där man faktiskt får hålla på med både, eh, där man får hålla på med kampmoment. För det finns ju små grejer som heter, kamp, kom, du vet, eh, combat och eh, det ena med det tredje. Mm. Och det kan det heta och det, det ena. Du vet, och då är det så att vi, vi har liksom tagit fram någonting där man ska kunna få hålla på med kampmoment. Trots att du inte har någon förkunskap och det är, det är jätte, jätteroligt. Mm. Det är faktiskt super superroligt. Så vi, vi, vi har kört utomhus hela vintern och sommar nu kommer vi köra i utomhus. I, liksom, eh, jag brukar ha pass i Vasastan, eh, i Vasaparken klockan sju. Eh, och samma har ons, eh, onsdagar på Nytorget klockan sju. Och det, det är bara att komma ner och köra. Hur hittar man liksom, eh, hemsida eller något sånt här om det här? Då, då kan man gå in på, på Facebook och kolla på eh, Ruffy Training. Och det är äh, Stavas R U F F I -E, eh, training, eh, Ruffie training och då kan man bara se lite ännu vad, vad det finns för någonting där. Mm. Vad vi olika hus och vad vi tillsammans. Men det här är på om SVT här, det här ska, ska det det som någon slags så här funka MMA eller var är tanken med det? Är, det? det? det här ser det som handlar om liksom utövare i sporten. Liksom. Det, är, det ska bli liksom en liten historia om några som tar runt och liksom försöker ta sig fram i MMA-världen. Mm. Det är lite kul med tanke på att det, det mesta man läser annars typ från svensk, svensk tv och man säger svensk media, är ju liksom och hjärnskade, framförallt nu det här med bokstängsmännen nyligen ju. Att, ja. Med mycket fokus på allt som är negativt och MMA har liksom att det svarta får det länge ju. Verkligen, och jag tycker att det är roligt att det är och kultur som beställer eh, och, och det SVT De vill ändå se på det här på ett lite annat sätt liksom, Och det är intressant att det är så Men det, jag, alltså, jag tror inte Vi vill berätta lite liksom, MMA är överlag liksom, Och det är kanske inte alltid är heller för det tycker inte jag vi ska vara rädda för Det finns massa grejer som är som är liksom tufft och hårt och jobbigt med att liksom satsa på en sån karriär. Mm. Men, men, och det tycker jag vi ska hålla på blunda för. Vi har tendens att bli så jävla, liksom, slå ifrån och och bara bråka till oss. vi vill hålla på med det här, sluta, låt oss vara. Det är också jag vet, härligt att det är folk som bryr sig om om vi gör illa våra huvuden eller inte. Och, och jag tycker att det är så här, vi måste vara lite modigare, i. vi måste lära oss att, liksom, försvara sporten för liksom med alla de fördomar som finns kring den också. Tycker jag. Ja, alltså, man kan visa bägge sidorna. Dels behöver man inte göra någon slags roman om det. Men samtidigt så finns det ju en baksida med det, det behöver man heller inte blunda för. Nej, och, nej exakt. Och jag, jag, jag bara menar så att jag tycker att man kan liksom, För att egentligen i slutet av dagen, så är det vanliga människor som, som drivs av helt vanliga. Alltså, du vet, jag tycker att det ser roligt med i att liksom, det har blivit en sån här grej att man ska för att det är många som ska vara den här tysta krigaren, du vet, och gå in där och köra för sin familj. Mm. Du, absolut, det är skitbra, men om du har brutit om din familj, då har du första förstarentsettat på MMA som en karriär, du och jobbat på. Alltså, det här gör du för att du själv vill göra din ego grej. Så punkt. Det är där där där kan vi börja tycker jag. Och sen så tycker jag också att det är så roligt att de ska vara den här tyska, tysta krigaren, för att tänk dig själv. Jag tycker att det är roligt, du går in i nästan bara kalsonger i en ring och slåss med en annan man mm. Bara den grejen är så här: se mig! <laughs> alltså, och, jag, och jag tycker så här: och det är inget fel Det är ju såhär, alltså massa människor gör alla med. Kolla på mig, jag, alltså, jag har både gjort den grejen och liksom varit programledare Allt jag gör är att se mig mm. eh, och, och jag tycker att så. Här, det behöver man inte vara så här. Vissa av oss har lite mer bo och bekräftelse eh, om det liksom är vad, vad vi drivs av och vad det är för någonting. Alltså vi ska inte troligen rädda för det. det Men det är det, det steg också att utmana sig själv ytterligare. Liksom. Dels är själva kampsmålsmomentet bara det är liksom en utmaning. Sen är ju en stor utmaning att göra det inför andra med ju. klart att den kicken är ju ännu större när man gör det. Såklart och jag menar bara så här att jag tror att många skulle ha mycket mer nytta av att kanske i, åtminstone, åtminstone inför sig själva stå för varför de liksom vill göra alltså för sig själva liksom så här, ta reda på så här, varför, varför är det viktigt för mig att göra det här? vad är det som driver mig egentligen vad är det som driver mig egentligen mm. För att man vill bli världsmästare och så, men det är något annat som driver den. och jag tror att om man vågar stå för de grejerna då tror jag att det skulle vara så, det är mycket lättare för att den drivkraften är dåligt man kan orka hur mycket som helst mm. liksom på grund av de här grejerna alltså jag, jag Liksom, jag har många gånger liksom haft en så här: på att jobba med någon slags, antingen någon slags karriär som regissör, eller liksom, och jobbat med reklamfilm, eller liksom tv, eller som är tuff i sig, och samtidigt liksom, ha på att tävla på någon slags elitnivå i olika klan mm. alltså det, Alltså, jag är störd <laughs> Och hade jag inte varit det, inte jag orkat det. Och det har gett mig massa glädje också liksom. Så förstår jag, jag menar, ja. jag, menar att jag, jag tror att man har nytta av att liksom Titta på det på det sättet För då, då, då tror jag att det kanske Det ska man inte ha någon bra sund liksom, distans Till sig själv lite i det Och så tror jag också att det är bra för att Om man grever efter den och inte är den riktiga liksom, Källan till all den här energin Då kan man alltså, då kanske man kan utnyttja den Ändå lite till Mm Ja, det är bara en teori. Ja. <laughs> ja, men det kan ligga någonting i det ändå. Det, det är alltså, det, kurud forskar ju. Uh, ja. Lyssnar du någonting eller känner du någonting om Joe Rogans podcast som man brukar köra? Nej. nej. Jag vet ju att han har den, men jag, nej, jag brukar inte. Ja. Jag brukar... Han, han pratar mycket om exempel att det här med att, att alla män liksom bör någon gång ha på, på provat på kampsport så de får se hur det är, se hur det är att kännas när en annan man liksom egentligen tar kontroll över dig. Och liksom få jobba med den känslan av att, att, att, liksom att, att du vet vad du verkligen står för när det väl gäller. Ja. Uh, och alla kanske har inte relaterar till det har, har det, det som bakgrund till varför man tränar en kampsvårt. Men det är ju någonting speciellt när du hamnar i ett läge och du, och liksom, du blir utmanövererad. så alltså du måste ge dig någonstans ju. Ja. Uh. Jag tror inte att det är någonting som alla... Alltså jag tror verkligen inte att det är någonting som alla män behöver göra. Eller jag förstår att väldigt många män liksom har ett behov av att göra det mm. det kan jag förstå, för att vi liksom uppfostras så så tidigt, men jag tror att det är väldigt många kvinnor som skulle ha ett jättestort behov av det för att, alltså kanske fler kvinnor ändå, för att vi får ju ändå liksom vi ursäktar om vi bråkar och stökar, då är det ju ändå här ja men det är en kille han är, ja men killar är så mm. där. man kastar i en tjej 17 gånger i vattnet och de bara, nej de gillar det <laughs> vad fan hon håller på att drunkna, vet, låt det vara, alltså förstår jag det alltså ja. det är liksom liksom här. jag tycker att det är lite så här att och, det, och, det, och, menar, och, och när jag menar med tjejer, jag tror att många tjejer som liksom har då ofta liksom lärt sig då att kanske vända saker mot sig själva istället och bli liksom självdestruktiva eller liksom, eh, ja, vara taska mot sig själva. De skulle må jättebra vara och, och vara lite taskiga mot andra istället. Alltså I kapsportstillfällen e då är det en otrolig... Liksom möjlighet att få utlopp på och liksom känna jättemycket saker. Det är ju, alltså jag, menar, jag tycker att de flesta transportörer man känner är ju väldigt känsliga personer på väldigt många sätt. Egentligen, liksom. mm. uh, men jag, menar, jag tycker absolut att man kommer i kontakt med massa intressanta saker när man, när man testar det. Mm. Det håller jag med i, liksom, Joe Rogan om, uh, om det nu är så han säger. Det är massa grejer som man. Liksom, man kommer närmare någon typ av överlevnad, sin egen aggressivitet kanske, sin egna rädslor. Alltså många, många saker som är jätteintressanta. Mm. Men att det är liksom någonting som så här, att, att, det, att alla män borde göra det, nej. alltså Det kanske, kanske, kanske, kanske inte är könsbestämt, liksom, men att, någonstans liksom, att ändå att, att få det här liksom att... att, att, att, att som man kallar det för att, att egentligen som alltså också ska snacka om många kampsport där med sitt ego liksom man måste komma över sitt ego och inse liksom att så här är det ibland. Uh, nej men jag tycker att jag tycker att alla borde. Uh, alltså jag, tycker, jag tror att det många det skulle vara bra för. Mm, mm. Mm. För det det, kan, det kan inte vara en slump ändå, jag, att någon tror någonstans att väldigt många som håller på med kampsport är väldigt sköna människor. Nej men jag tror att man jag tror att många blir, såklart blir uh, man blir ju liksom kan bli väldigt mycket lugnare av det och sådär. Mm. Men jag tror inte det, det är inte heller någon slump att det är kanske är 99% snubbar. Uh, det är det inte heller. Nej. Tror jag inte. Och jag tror inte heller att det, det är en... Det här får man ju typ inte säga. Jag kan spå men jag tror också att... att jag tror att, jag tror att, jag tror att ja, i alla fall 85-90% av de snubbarna de tänker att så här. Ja jag gör det för att jag är lite extra. Jag är lite så här. Jag behöver röra lite mer på mig. Jag är lite, jag är lite aggressiv. Jag tar liksom udden av det när jag håller på med det här. Och så där. och det tror jag ligger väldigt mycket i det. Men jag tror också att det är... Eh, vilket det, det här alltså, det är nästan omöjligt att prata om i Kansport-sammanhang. Men jag tror också att det handlar om närhet till andra snubbar. Och då blir många Kansport så här Nej, vad fan säger är inte klok. Det, gör, alltså, det är sjukt mycket närhet till Kansport som är så jävla mäktigt. För att någonstans är det så här Vi står där liksom alltså, vi, vi säger... alltså vi stryper varandra mm. alltså, liksom, Vi drar vi, vi bänder ut varandras armar alltså, Det är så många saker Där vi liksom tar saker verkligen till sin spets Det krävs ju otroligt mycket förtroende liksom, Mellan varandra Och det skapar väldigt mycket närhet Folk som tror sig att vi går ner var varenda jävla tillfälle Och är sjukt arga Så är det ju inte Oftast är vi glada Och de, och de flesta man kör med Tycker man ju om liksom, på ett eller annat sätt Man kanske inte vänder vänner utanför Men man gillar varandra när man är in Och, och kämpar mot varandra Vi är vi bort lite blod Vi ger bort lite sätt och lite hjärnkällor Det är klart att det kräver ett, ett, liksom, Någon typ av närhet Och förtroende för varandra mm. Och det tycker jag att det finns en liksom, rädsla För det är också att prata om det i sport. Jag tycker att det är massa viktiga värden i det Som handlar liksom, om, om närhet liksom, Till andra Mest snubbar då Ja, det är kanske är ingenting man har, man har sagt ord på men det är ju liksom speciellt. Och man får ju också en väldigt speciell relation till de människor man tränar med. ju Det, det är ju inte som att gå på gym med Polar. liksom. Det ser vi gång på gång i UFC. Folk som pratar skit om varandra. Man märker att de har blivit upprörda och liksom hatar varandra. Mm. När det är klart så slänger de sig i varandras armar mm. som att det är sista ram på jorden. Liksom. och, och jag menar, Det är också för att det skapar närhet att utsätta, liksom, att man tar det till den där till, till, till den där spetsen, liksom, att, man, att man går så långt som att man har på att slå varandra i en ring eller bur. Eller, och det, alltså, att man kämpar mot varandra. Att man, uh, uh, det. Och jag tycker att det är så här. Det, det är som så här men jag förväntar mig inte att, liksom, att det ska liksom. sportare ska gå man ur hus och bara. Det där är sant. För det kommer fortsätta vara så här. Nej vad säger du? Folk kommer tro att vi. Du vet, det finns så mycket rädslor För att folk skulle tro att vi var homosexuella Och du vet, är det att jag skiter i sånt Jag tycker mm. att det Det spelar ingen roll om någon tror det För det fick vi göra ofta i alla sving i början Folk som inte allra har på en Kassbort De bara, hur kan ni vara så avklädda Och brottas med varandra mm. Hur kan ni vara det Du vet, alltså Nej, vi gör inte det mm. alltså, alltså, och, jag menar, och, och grejen är att det är liksom så här. Inte det som någon tjej heller då, alltså, då, man det, man, då håller man på med den grejen. Det, är liksom, det, är olika det finns ju ingen sexualitet någonstans där. Det är bara det är bottningen ju. Nej, men man får inte glömma man, får, man måste också förstå varför folk tänker det. För mm. det alltså, jag, menar, jag tänker på det så här: det är många gånger som jag har kommit in till fotografer som har på med så här projekt att de bara vill prata lite liksom, bilder och ställa ut eller, du vet, eller bara för någonting. Och när man ser hur de väljer ut de bilderna, då är de alltid otroligt laddade med någon typ av, eller väldigt, väldigt ofta är det, finns det någon sån här erotisk laddning de bilderna. Alltså för att de väljer ut bilder där man liksom så här direkt där man tänker så här, vad fan är det? det här ser inte ut som någon mm -hmm. slagsmål. Och jag, jag tror att det är för att det är väldigt svårt att inte liksom tänka på det sättet. Och jag är inte säker på att de gör det ens om medvetet ibland. Utan det är liksom de ser någon den där närheten och tycker att det är något fint. Liksom, men, men det bara att men någon annan, då kan ibland folk komma in och bara Vad är det här, vad de gör här mm. Förstår menar liksom, det, är, det är så otroligt intimt. Mm. Jag, jag, jag tror till och med att hade med det någon gång som en, vänta, På plaga eller inte Men typ den här, på alla svina frågor typ så här, Blir du inte hård när du brottas eller någonting Och så skulle du typ så här börja visa på honom ah, Blir du hård nu när jag gör så här på dig Ja just det, Andreas vill ju alltid hålla på Ja det var, och det att vi, vi fick ju också titta frågor frågor liksom i sista, det sista avsnittet som vi gjorde så ju då, var ju då var det väldigt mycket titta frågor som handlade om du vi var homosexuella eller inte. Okay. Och då, men då, då valde vi också att inte svara på den frågan i det programmet utan vi pratade väldigt mycket om det men inte svarade på det för vi tyckte liksom att, att det inte ska spela så stor roll. Nej. Och tyvärr är det så här: tyvärr finns det ju inte ens att kanske Sverige är lite knepig där. Det, är liksom, det är, alltså, jag, jag, jag känner om som som tränar tränat kampsport och försökt göra men inte orkat för att det är liksom hela tiden det finns hela tiden som att, att liksom, och, och det håller jag på med själv tyvärr också alldeles för mycket att man liksom kallar kan vara en hitta lite och det, det, blir liksom, eh, det blir jobbigt kanske där om du det blir liksom alltid som något sa nedvärderande och, och jag, menar, jag, faktiskt, jag skulle inte bli liksom, med om, om det var upplämnat och det är säkert mycket mer man tror. Men, men jag tror att det är, inte, det är inte så många som skulle våga komma ut att säga det. Nej, det, det är ju kanske känsligt. När det blir också när det är så pass, som många det, så pass avklätt rent fysiskt. Ju. Att, att det kan ja. kanske kan spä på ytterligare. Ja, men för att det är intimt så finns det ju mer rädsla för den typen av... Men som sagt, jag tycker att det är någonting som man inte ska skriva så för. Men det är rätt för mig, säkert. Mm. Ja, Nej men alltså det, det, jag, kan, jag kan tänka mig som, som du säger liksom att står man utifrån och bara titta på liksom Och ser man De är helt svettiga, de har haft avklädda liksom Och kanske, om man då inte vet vad det handlar om så kanske det ser lite Erotiskt ut eller laddat ut Men när man själv brottar som man är i den här positionen var nu där för att du, du tänker ju tänker ingenting på överhuvudtaget Du tänker bara på vad du ska göra nästa steg och att Du vill inte fastna där eller inte fastna där, Gör det här, det här, det här Det finns ju ingenting sexuellt som snurr huvudet huvud ju Nej, precis. Och det, men men, det, men det, samtidigt, vi, vi vet ju inte vad det snurrar i liksom andras huven. Alltså Både folk som tittar på det och sen... Ja, det är sant. För att... För att eh, jag, menar, jag, jag, jag, jag förmodar att det finns mycket mer homosexuella i liksom, kampsportvärlden än vi kan föreställa oss. Och som vi, och som, också vi kanske skulle våga erkänna då som kampsportare för att vi... Det, det finns någon liten rädsla för att det skulle vara så ökla. Men som sagt... Jag, alltså jag vet inte, jag, jag tycker inte det är någonting att oroa sig för jag tror inte jag heller Och Vad var det nu? Så? Du sa att det var SVT som var på gång eh, Det var någonting på, på radio med, vad var det för någonting? Ja, men det var, jag ska göra en vecka på Christer eh, på i p det är ett radieprogram som har varit i en år Och jag ska vara vikarie den här veckan mm. i början av augusti Vad är det andra veckan kanske är ja just den andra veckan i augusti och ja, prata lite om det, här nu, det kommer säkert bli lite kampsport snack, jag tänker mig, det känns som att det är helt omöjt att inte bli det inte blir det förmodligen lite ridning också <laughs> en härlig blandning mellan kampsport och ridning ja. så det är väl de jag håller på med jag håller på också med ett lövprojekt Det ska göra ett litet projekt för Adidas en, en grej som heter Adidas Tribes och jag ska springa ridningen så jag håller på med den också och förutom det så gör jag en susp också tillsammans med OsamaSys, en, en -susp, Low Blow heter den. Så att jag har jag, jag lagt ut det liksom på lite olika saker. Vi, mm. vi tyckte att det har funnits någon riktigt bra susp. det är liksom en sån produkt som har aldrig har blivit bättre. Och då tyckte vi att det behövde se någonting åt så vi tog fram en sån. Och vad hittar man den om man vill veta mer om den? Då kan, man, då kan man kolla på Low Blow, L-O-B-L-O-O. Eh, så inte man den. Mm. Eller, det finns en Facebook-sida också. Hur, hur, hur, hur hinner du med allt det här? Ja, det, det är väldigt knepigt, såklart. Eh, och framförallt, särskilt som nu när jag är på med beridning och löpning. För där där är i ett hårt lopp, så jag måste trä, löpträna mycket. Och tillsammans med beridningen blir det väldigt hårt. Men jag, liksom, som jag säger, alltså, om man är, har man liksom, något så behov av bekräftelse och har ett otroligt hävdelsbehov, då orkar man hur mycket som helst. Alltså, man, alltså, och sen är man ganska arg också ovanpå det, då är man liksom, du vet, då kan man köra hur mycket som helst. Du, du känns väldigt långt ifrån arg när man ser dig på tv och, och när man pratar med dig så här. Ja, men jag tror att jag, jag har, har lite nog ganska mycket ilska, men, men liksom, jag tror att jag blir, alltså mycket på min hjälp av Kansporten kan har lyckats kanalysera det väldigt mycket och liksom, så kanske få den lite mer bättre sammanhang och då menar jag inte att jag är arg när jag tar en kampsport för det är ju verkligen ett stort missförstånd det brukar ju bli väldigt dåligt när man är det eh, utan mer att man, man liksom har fått hjälp på på på så att kanske kringgår den och hittar liksom nya vägar för den mm. och det blir så ja det blir väldigt det rulligt när det blir så Vad tror du att du har gjort de inte om med kampsport? Vad har jag gjort? tua och tiden du är också vad har de gjort om alltså jag vet då hade det inte då har du inte du har något att på med sport? Det tror jag inte för att jag vet inte om det finns så mycket. Du har aldrig varit så här fotpåskill eller hockeikill eller så? Och Nej. Nej. det har verkligen inte varit. Alltså det är... alltså, en boll ibland och du får jag en i att jag vill jag inte blanda med mig för det vill jag inte absolut inte ha i ansiktet. Alla ja, känner jag igen. Och, och så att jag tänker att jag vet inte jag, bara, jag är liksom jättet jätte, dålig på på på, på all, liksom bollsport och mm. så jag vet, jag vet faktiskt inte vad alltså, om, det inte kan sport, alltså, om, man, om man tänker sport så men jag förmodligen hade jag nog ändå på med, med, med liksom film, och, um, kanske, fast tv hade jag kanske inte hållit på med då för att det var liksom ändå någonstans Rövarsfing som landade det där, mm. tror jag. Och det hade ju inte gått utan Kampsporten, så att... Nej, precis. Mm. Svårt, och svårt att säga kan jag tänka mig, men äh, någonstans så är en, en av Kampsporten gett mycket, liksom. Ja, alltså låter det som att jag gnäller på kan jag, säga. Det, jag har ingenting att gnälla på kampsport nej det var inte så jag menar. Men man, man liksom. jag kan tänka mig att kampsport är, alltså, är en väldigt stor del av att, där du är idag ju. verkligen, alltså, på så många sätt eh, liksom, när jag, alltså, jag är jag, jag älskar kampsport jag tycker att det är vet, alltså, det finns inte något bättre sätt att idrotta på tycker jag mm. Mm. För, att det så, för det är så, det är fantastiskt eh, eh, Alltså, det är, det är, det är en så rolig och intressant sätt. då, alltså, För jag tycker att man, man kommer i kontakt med väldigt mycket sidor av sig själv som man är, har svår, kanske svårt att göra i andra sporter. Eh, liksom, man är ju både, man, man kan ju bli väldigt själv i kampsport såklart också. Eh, för det är väldigt ensamt att man är, liksom man höjs på någon som vill liksom förgöra en på ett eller annat sätt. Eh, oftast då i situationer och det. är och det sätter ju väldigt mycket att pröva. Mm. Självklart. Kommer det bli någon tävling för det någon gång i framtiden? Innan någonting med kampsport, eller är det på hyllan? Ja, nej, jag, jag är nog färdig nu. Men alltså, jag är jättesvårt att säga att det är det. Men jag skulle nog säga att det är det, med tanke på att jag har upplevt nacken och så här, så tror jag att det kommer inte bli något mer än det. Nej. Det tror jag inte. Nej det tror jag Alltså, eh, alltså det kanske var man utvecklar Någon typ av där man kanske använder, Jobbar med polo och hästar <laughs> alltså, Och då pratar jag inte om mer spel Utan någon slags brottning Från häst, då kanske jag skulle landa där för, för jag har hört att de kan ju tacklas Det verkar så häftigt Men jag har, inte, jag har tittat dit än. Alltså till pogl och Och jag är inte någon så alltså jag, jag tror att alltså, försöka slå med någon klubba liksom, Som är lång Det tror jag kommer att vara knepigt för mig Men Själva pol och hästarna är väldigt intresserade av det, måste jag Ja. Vi får se vad som händer Helt enkelt mm. Det ska bli kul att följa Framförallt det här som du pratade om på SVT När kommer det finnas tillgängligt? Vi kommer att filma i september mm. Och när kan man se det då tror du? Och då, jag vet inte när jag går upp på min eller jag får återkomma om det. Ja. Jag kommer ligga på SVT Play, så kommer ja. liksom. det kommer ju ligga Är det klart att alltså, vilka så kommer medverka, eller? är det, ja, det är inte uttalat än. Nej. Vi håller fortfarande på att kasta det och försöka sätta ihop den mm. konstellationen. Spännande. Ja, det hoppas jag verkligen. Vad ja. ja, bra! Det känns som vi har nystat både på det ena och på det andra. Det tycker vi har legat i ganska bra ja. Det har varit jättekul att ha dig med Och lycka till Med alla dina kommande projekt ja, Tack så mycket Så får vi helt enkelt kolla på SVT När det är dags Så får vi får kika på vad, vad som Kommer ut av det hela Det ska vi så roligt att se ja. Tack så med Musse för att du ville vara med Och all lycka i framtiden Och snälla, ja. gå in och kolla på Kampen om filmen Yes för vi vill verkligen se att ni, att ni gör den här filmen. Det är 1830 långt år efter det här. Jag hoppas det. Det oerhört kul att se. Ja. <laughs> och det, och då måste ju bli en biofilm då, det kan ju inte bara bli. Nej, nej det, är, det är vår ambition. Ja. Fint. Då tackar så mycket för att du vill vara med, med och se. Jättesnällt. Jag ja, vi har det så gott. Hej. Hej. Det var allt för den här gången. Hoppas du tyckte att det var kul att få lyssna på musse och vara nöjd att berätta. Det eh, ska vi spännande se vad som händer med den här SVT-dokumentären. Gå in och like Facebook-sidan som Mose pratar om här så att de får eh, tillräckligt mycket tryck i sin Facebook-sida för att kunna dra igång den här filmen. Har ni förslag på gäster som ni tycker ska vara med i den här podcasten, skicka gärna ett PM eller skriv bara på väggen på Facebook vilken ni tycker ska vara med så kan vi se om vi kan lösa det. Som vanligt som jag sa i början på podcasten 3% Top rank Equipment Kolla in dem på Facebook uh, Vi kommer strax tillbaka med Ett uh, nytt bra avsnitt Av On The Podcast Tills dess Ha det så bra